La bontsa saian urte osoan izan da bat, hegazti gripa, Urteilatik abentu honara arte izan da Hegasti geietan. Hegazti gripai bi neuri zorotzak hartu ziten gobernuak eta jazkuntzak justuik izandia kasik urte erdia. Eitassuna ez izanikike Eitatzuna emian izanagatik hazkuntzen justtie galte egiten legiakan. Horri bi egindie die Euskal Herriko jazkuntza zumomatek eta eztihun hartu ahatean hiltze. Bidaxune, amenduse, dointsina eta bakkoxeko etxlteetan legezkan posaridia eta sustengu azkarra bidudie eta hori esker ben ahatiek salbatuahal izan dutie. Hattik, administrazioniak estutu ahatze. Eta jandarmeyala deituik izandia beresiki bidaxune eta barkoseko hazliak. ELB-sindikatan laguntzaikin behurtudia. Sindikatak estielakos hun hartzen, neurri berdinak hartuik izanditien haskunza tipi ala handietan. elb ustez urstes industrialen gatik da hegazti gripa eta haskunza tipiek estie berlana egiten abenti hundanen bigiren aldiko sbarkosheko ahate hasdia de tuikisanda mauleko jandarmeiala hiru e hurbati jenten sustengeekin iganda galtaketa administrazioan joca moldia centugabeko adela erandeku pampi sente mari lb sindikateko boseramailiak barkoshe bez pauek paueren menpeda eta prokuradora bezangoa da, hauek du biharen aldienako bez eh, kati entzunten, aldiz eh, eskoelegiko aldean edo Baionako prokuradoreak, mementoan ez ez gabadiko Bernadet ez domintxineko San michel eh, entzun. Tira bi aldetan berdin jokatzen ari e bestakit, emengo berri horrek edo prokurador berri horrek nahi du espantuko txea nahi du erakutsi eh, emazte kapablea dela edo edo beste baditu ere hemen gifatzen ditut dutenak. Mezpleet eh, DDP pekoak ta pauen dira berba horiek ikusten ditu berba ere gure laborari lagun eh, batzuk berba ere kontsiluatzu emande azkote eh, ez dakit nuntik heldu den eh, olako gaitasuna da nahia, eta da konjenitza ez soila sta normala baldas espila ite pasatiela pasatu dira artean arte horiek hila dira aspaldian berba janak ere aspaldian ez eh, ez zuten ez dute ola azien berrik eta beti ikusten dute edo hogen ondo badare indar jar hemena gaitzitea dira nik hori irakortu horire eitendu E, ez dute soportatzen ehal, ez dut maite, ola, ezetzeraitia eta guk ezetzer handugulakoan eta jendia bildu lakoan e, salbatu ditugu etxalde ortako ahateak eta pentsatzen dut horrek mine egiten dila. Labontxako arenkuetan dae kanbo eta espeleta eskualdian den urhe meiaketa sedia. Laboantxan kaltetan dela salhatuik izanda, kalitate mailako markak dudanezaiko dutiala, badi usteke jahunen beste alkartek bai eta elekuko haute txiek. Laboantxan transmisionea e izanda urteo shoko oipageietan. Sen bakiak aski larriak dia, erretretala juiten dia labo ihanic eta ezta aski instalatzen. Shibi uan eta basenofaruan lambat abiatu du departamentuko laboantxa kambeak. Gehia aski zaila eta minbiatxia dela e uste du mirenentsu hiriggaraai, De departamentiko laboantza kan bean ordezkaiaak. Galderak baditute baina zituzte subbra galderak pauatzen hoja, Gauk irurugaita amak bat laborari bat ziren, baina jakin behar da laumila gutun egokia ginituela. Genit, beraz, ara, laborari ainitz egin uh, etxen egoiten dira galderrekin, alire uh, geienetan. Joahtzen gira, ara, esku zaldatze hori uh, aski gaiminberatsua dela eta jendak ez dutela sobra aipatzen, beraz diendak gero uh, irurugaita biuchtetara hagi batzen direlarik uh, egun batetik bestera uh, eta hasten dira pensaketa eta geienetan ez dute Eski demura demurarik gauzen hutsa pentsatzeko eta demurra hartzeko irabaki hartzeko Geihau ondo kurtetako legentarzunetan ezartzen du euskal alkargoak. Hebentigotiki la boncha xaila euskal alkargoen ardura pian izanen beita. Instalazioa laguntzeko la boncha mintegiak eidea plantatzen sibiuan bi batsezain aidia ben xedian espravatzen xarikota pian. Laboantxan ardura uskal alkarguan gainda eta bereziki uskal mendiai bus lambat yamanenda. Batik laborde xarako ausapesa. Gaiak biztandena, laborantzain gaiak gai, biziki da, eta ekonomiare errekoitan ikusuzulaik izan siberuan, hostiba repartidatean eta baxena geroan, hiendiak eh? behar du bizi, nahi du bizi, behar tutlaunak eta nibe, sinun nire dobekio defenditzen duztena gaiho eta eki zurbildo zoa. Ixia chika sí me digo tan oraliteke uh, xedeik uena uh, neta ko quiero mm -hmm. ansio taipacia mugas gainiku are leengo ego la podico ir uniana para hacerse nueva mugas gainikuan are aldean eta ekintzen da uh, asko. Euskal Alkargoak deialdi batetan parte hartzen du tiga izenuaa eta laboan tsaz edo labointxan bermatzen da xede hau, Michel etxebez mauko on eta Euskal Alkargoako ekonomia ardura dunek eraiten deiku Xuxen Serden. Bergmatzengia la boncha en, en iparalde junta con la boncha en problematica. Ben ulaz instalazioak gutitzen dieen naiz etauskalehianngizala, ha boini fantsako ha boini kemen haleke uh, e. eta ulaz um, muskin gutiekil ambizien la boyake beste problematika senta balitz uh, muskin hobee bat be balisateke uh, nule baita estaras beita ba in un ebitetakoen eh, gilza hori bermatzengia eta eta Projet horrek, Territoire d'Innovation, de Granda Missio, horrek uh, az permeratzen du berri kunza azma kisunek dela uh, garrapena egiten eta bide horrek ilan xo hitendu gela buantza edo agor elementarioa edo forma kunza, edo la buantza enungu indien uh, struktura korro, uh, innovazio horrek ilan, hor din uh, ezta la buantza ipatzia uh, oa idien ardi ezni, ikilandien gentik eta edo nidakita kintoa uh, AOP kilan eh, laster hor edo zerbait, aipatzen da, laboantxa eh, berriz ardi egilia behar badan, mena berrikuntza edo asmakizunen eh, aldetik. Ze berrikuntza baden, zer eh, gaita berri ekarten eh, alden, eh, muskinen hovetzeko, eh, eh, lanaren eh, nekesian ahintzeko behar bad eta holako gaita hanitx. Lehen asterketa bat egin onduan, lehen hogei dosieretan da, Euskaiko proiektua, bi.000 zorzian hamardia hitatuko berogeita hamar milu euroko sos baliate sekulalan xedia hunhartik bain bada. Eta urhentzeko oso irati shormarkai pate behar dugu, honek haitatu betu shormarkaen indartzia eta bimila hamas sortzitik goiti ansilajan basterzia ardien baskattik geistetemuan. Gehi honek ekaridutu estabada bisiak eta boskaen ondorioz gehiengua agertuda huayarteko arauen alde hotxe ansilajan basterzia alde. Eta uso irate xindikatak badu lehendakai bate Jean-Michel Barex, urdinakbeko, laboayak xegur tatuko du lehendakai gwa ondoko bi urteetan.